Kapittel 9 Och det skjedde den åttende dagen at Moses kalte til sig Aaron og hans sønner og Israels eldste. Så sa han till Aaron, «Ta deg en ung kalv til ett syndoffer og en vær til et brennoffer, lytefrie dyr, og frambær dem for Jehovas ansikt. Men til Israels sønner skal du tale og si, «Ta en geitebok til ett syndoffer og en kalv og en ung vær, vær ett år gammel, lytefrie dyr til et brennoffer.» og en okse og en vær til fellesskapsoffere for å frambære dem som slaktoffere for Jehovas ansikt, og et kornoffer fuktet med olje, for i dag skal Jehova i sannhet vise seg for dere. Da tok de det som Moses hade befallt og førte det frem foran møteteltet. Så trådte hele forsamlingen fram og sto framför Jehova. Og Moses sa videre, «Dette er Jehova har befalt att dere skal gjøre, for at Jehovas herlighet kan vise seg for dere.» Så sa Moses til Aaron, «Gå fram til altere og frembær ditt syndoffer og ditt brennoffer, og gjør sjoning for deg selv og for ditt hus, og frembær folkets offergave og gjør sjoning for dem, slik som Jehova har befalt. Aaron gikk straks fram til alteret og slaktet syndofferkalven, som var for ham. Så bar Aarons sønner blodet fram for ham, og han dyppet fingeren i blodet og smurte det på alterhornene, og resten av blodet heldte han ut ved foten av altere. Og han lot fettet og nyrene og vehänge på leveren fra syndoffere ryke på altere, slik som Jehova hadde befalt Moses. Og kjøttet og huden brent han opp med ill utenfor leiren. Så slaktet han brennoffere, og Arons sønner rakta han blodet, og han stenkete rundt omkring på altere. Och de rakta han brennoffere i dett stycker og hode, og han gikk i gang med å la dem ryke på altere. Videre vasket han innvollene og skankene, og lot dem ryke opp og brennoffere på altere. Han begynte nå å frambære folkets offergave, og tok syndofferbukken, som var for folket, og slaktet den og frambæret offer for synd med den, slik som med det første syndofferdyret. Så frambar han brennoffere, og behandlet det i samsvar med den vanlige framgangsmåten. Videre frambar han kornoffere, og fylte hånden med noe av det, og lot det ryke på altere, for uten morgenbrennoffere. Deretter slaktet han oxen og væren, fellesskapsoffere som var for folket. Så rakte Aron sønner han blodet, og han stenket det rundt omkring på altere. Når det gjelder fettstykkene av oksen, og fetthalen av væren, og fettlage og nyrene og vehenge på leveren, så la de nå fettstykkene på bryststykkene, og deretter lot han fettstykkene ryke på altere. Men bryststykkene og det høyre lårstykket svingte aaron frem og tilbake som et svingoffer fremfor Jehova, slik som Moses hade befallt. Så løftet Aaron sine hender mot folket og velsignet dem, og steg ned etter å ha frambåret syndoffere og brennoffere og fellesskapsoffrene. Till slutt gikk Moses og Aaron inn i møteteltet og kom ut og velsignet folket. Da viste Jehovas herlighet sig for hele folket, og ill gikk ut framfor Jehova og begynte å fortære brennoffere og fettstykkene på altere. Da hele folket så det, satte de i å rope og begynte å falle på sitt ansikt.